Розділ 5. Але він не відразу відправився в будинок відпочинку. Запрошення, яке він так легко-сердечно зробив, цим незнайомцям було викликане не раптовою спонукою гостинності, а думкою, яка прийшла йому в голову, допоки він розмовляв з ними. Тепер, коли він залишив Фучоу і свою практику, він не поспішав повертатись, і він вирішив зробити поїздку наяву. Чинити собі першу відпустку за багато років, перш ніж повернутися до роботи. Йому спало на думку, що якби вони довезли його на люгері, якщо не до Макасака, то хоча б до одного з найбільших відвідуваних островів. Він міг тоді знайти пароплав, який доставив би його у потрібному напрямку. Він змирився з тим, що проведе ще три тижні або близько того на Такані. Коли здавалось неможливим забратися з нього. Але ким чим більше не потребував його послуг. І тепер, коли з'явилась можливість, він був охоплений величезним завзяттям скористатися нею. Думка про те, щоб так надовго затримуватись там, де він був, і нічого не робити, несподівано стала для нього нестерпною. Він йшов вниз по широкій вулиці, довжиною менше півмилі допоки не вийшов до моря. Там не було причалу, кокосові пальми росли до самого краю води, і серед них були хатинки тубільців острова. Навколо гралися діти, а серед пальм розривали рилом землю худі свині. Там була пряма лінія сріблястого пляжу. Кораловий пісок блищав під палаючим сонцем, і навіть у взуті він був гарячим для ваших ніг. Огидні краби тікали з вашого шляху, коли вийшли. Невеликий натовп хлопчиків галасливо вовтузились на мілководі. Одна Хун Кімчина стояла на якорі і далеко від неї стояв люгер незнайомців. Він був дуже пошарпаний поруч з ошатним кораблем Кімчина. Його остро потребував фарбування. Він здавався дуже маленьким, щоб бродити по безмежі океану. І доктор Сандерс на мить завагався. Він подивився на небо, було безхмарно. Жоден вітер не ворушив листя кокосових пальм. На березі була витягнута маленька приземкувата шлюбка. Він пропустив, що саме в ній двоє чоловіків дістались на веслах до берега. Він не бачив команду на люгері. Добре роздивившись, він повернувся назад і попрямував до будинку відпочинку. Він передягнувся у китайські штани і шовкову тоніку, з якої за дивною звичкою відчував себе найбільш невимушено. І взявши книгу, вийшов посадіти на веранді. Фруктові дерева росли навколо будинку відпочинку, а навпроти, з іншого боку доріжки, був чималий гайок кокосових пальм. Позаду нього в надвірній кухні хлопець готував другий легкий сніданок. Лікар Сондерс не був великим читачем, він зрідка розкривав роман. Цікавлячись характером, він любив книги, в яких демонструвалися дивацтва людської природи. І він знову і знову перечитував Піпса. У нього вдома була значна бібліотека книг, написаних про Китай ранніми місіонерами. Він читав аж ніяк не для обізнаності чи покращення розуму, а шукав у книгах приводу, для роздумів Він читав із властивим виключно йому Почуттям гумору І зміг витягнути з розповідей Про місіонерську діяльність Долі скромної розваги Яка б дуже здивувала авторів Він був спокійною людиною Приємною у бесіді Але не з тих, хто нав'язує вам Свою розмову І він міг насолоджуватись Своїм жартом Не відчуваючи бажання Передати його іншим Тепер він тримав у руці Том подорожей Падра Хука, але читав з розпорошеною увагою. Його думки були зайняті двома незнайомцями, які так несподівано з'явилися на острові. Лікар Сондерс знав так багато тисяч людей у своєму східному житті, що в нього не виникло труднощів з визначенням капітана Ніколса. Він був негідником. Судячи з акценту, він був англійцем. І якщо він стільки років вештався по китайських морях, то швидше за все потрапив у якісь неприємності в Англії. Нечесність поставила тавро на його пітлих і підступних рисах обличчя. Він не міг дуже процвітати, якщо зараз був лише шкіпером цього маленького пошарпаного люгера. І лікар Сандерс дозволив собі зітхання. Іронічне зітхання. Що впало у нерухоме повітря, коли він подумав. Як рідко ставалося так, що Шахрай отримував відповідне відшкодування за свої зусилля. Але, звичайно, існувала ймовірність, що капітан Ніколс віддавав перевагу брудній роботі, аніж чистій. Він був з тих людей, які готові докласти руку до всього. Ви б не могли покластись на нього ні в чому, крім як в тому, що він вас перекінчить. Він сказав, що знав Кімчина. Цілком імовірно, що він частіше залишався без роботи, аніж на ній. І він був доволі радий влаштуватись на роботу до китайського власника. Він був із тих хлопців, з якими б ви зв'язались, якби у вас була якась сумнівна справа. Висновок, до якого дійшов лікар Сандерс, полягає в тому, що йому до деякої міри подобається капітан Ніколс. Він був зачарований привітною дружелюбністю шкіпера. Це надало приємний присмак його шахрайству. А диспепсія, від якої він страждав, додавала приємну комічну нотку. Доктор був радий, що знову побачить його того вечора. Лікар Сандерс виявив зацікавленість до своїх товаришів, яка була не зовсім науковою і не зовсім людською. Він хотів отримати від них розваги. Він байдуже розглядав їх, і йому приносило таке ж задоволення розглядання заплутаної особистості, яке математик міг би знайти з вирішення задачі. Він не використовував отримані знання. Задоволення, яке він отримував від цього, було естетичним. І якщо знання і судження про людей давало йому витончене почуття переваги, він не усвідомлював цього. У нього було менше забобонів, ніж у більшості людей. Почуття несхвалення не було йому притаманне. Багато людей поблажливо ставились до пороків, якими вони займаються, і мають невелике терпіння до тих, до яких вони не мають ніякого бажання. Мало коли чоловіка шокує думка про те, що хтось спокусив чужу дружину, і може бути, що він зберігає незворушність, коли знає, що хтось обдурив у карти або підробив чек. Хоча це нелегко, коли ви самі жертва. Але йому важко стати нерозлучним другом того, хто не вимовляє аж. І майже неможливо, якщо він черпає підливу ножем. Лікар Сандерс бракувало цієї чутливості. Неприємна манера за столом торкалися його так само мало, як гнійна виразка. Він судив, але не засуджував. Він сміявся. З ним було дуже легко ладнати, його дуже любили, але у нього не було друзів. Він був приємним товаришем, але не шукав близькості і не допускав до себе. У світі не було нікого, до кого він не був би в глибині душі байдужий. Він був самодостатнім, його щастя залежало не від людей, а від нього самого. Він був егоїстичним, але так як він був той же час проникливий і безкорисливий, мало хто знав про це і нікому це не завдавало турбот. Оскільки він ніколи не хотів, він ніколи нікому не заважав. Гроші мало, що значили для нього, і він ніколи особливо не дбав про те, заплатять йому пацієнти чи ні. Його вважали філантропом, оскільки час був для нього так само неважливим, як і готівка. Він так само погоджувався лікувати їх, як і не хотів. Його забавляло бачити, які їхні хвороби піддаються лікуванню І він продовжував знаходити розвагу у людській природі Він сплутував людей і пацієнтів Було цікаво подивитись, як всі ці люди, білі, жовті й коричневі, реагували на критичні ситуації людської природи Але це видовище не зворушувало його серця і не завдавало клопоту нервам Смерть, врешті-решт, була найбільшою подією в житті кожної людини. і Він ніколи не переставав цікавитись тим, в якій манері вона зустрічала її. З легким нервовим держанням він намагався проникнути в свідомість людини, заглядаючи в очі переляканого, зухвалого, похмурого або скореного, в душу, яка вперше зіткнулася з усвідомленням того, що її життєвий шлях закінчений. Але те нервове дрижання було просто допитливістю. Його чутливість залишалась не схвильованою. Він не відчував ні печалі, ні жалю. Він лише злегка дивувався. Як могло так статись, що те, що було так важливо для одного, мало так мало значення для іншого? І все ж, його поведінка була сповнена співчуття. Він точно знав, що сказати, щоб пом'якшити жах або біль моменту. І не покинув нікого Це була гра, в яку він грав І йому приносило задоволення Добре в неї грати Він мав велику природну доброту Але ця доброта Була доброта інстинкту Яка не виражала ніякого інтересу До одержувача Він прийде на допомогу Якщо ви опинитесь у скрутному становищі Але якщо вас не вдасться врятувати То більше не буде далі Турбуватися про вас Йому не подобалось вбивати живих істот, і він не став би ні в кого стріляти, ані рибалити Він був дуже логічною людиною Не можна було заперечити, що він вів гарне життя Якщо принаймні не обмежувати доброту у відповідності своїм властивим чуттєвим нахилам Він був милосердним і добрим Він присвятив свою анерію полегшенню болю але якщо спонука вважається праведністю, то він не заслужив ніякого вихваляння, бо на неї не впливали ані любов, ані жалість, ані милосердя. Розділ шостий Лікар Сондерс сів за сніданок і, закінчивши, пішов у спальню і кинувся на ліжко. Але було надто спекотно, і він не міг заснути. Йому було цікаво який зв'язок є поміж капітаном Ніколсом і Фредом Блейком. Незважаючи на його брудні штани, хлопець не справляв враження моряка. Лікар не знав чому і через відсутність кращої причини припустив, що це тому, що він не помітив море в його очах. Його було важко оцінити. Він говорив з чимось на кшталт австралійського акценту. Але він, очевидно, не був бешкетником і, можливо, мав певну освіту. Його манери здавались досить хорошими. Можливо, його рідні мали якусь комерцію в Сіднеї, і він звик до затишного дому та пристойного оточення. Але чому він плив цими самотніми морями на люгері для пошуку перлин з таким негідником, як капітан Ніколс? Було загадковим. Звісно, їх пара мала бути у співучасті, але якою тор'євою вони займались, що залишалося виявити. Лікар Сондерс був схильний вважати, що це було не дуже чесним. І як би там не було, то Фред Блейк мало що з того отримує. Хоча лікар Сондерс був зовсім голий, лився з нього. Між його ніх була дружина Голландка – це Валик – який вони використовують у тих краях для прохолоди? Багато хто так звик до нього, що навіть у помірному кліматі вони вже не можуть спати без нього. Але це було дивно для лікаря, і це його дратувало. Він відкинув його вбік і перекотився на спину. В саду навколо будинку відпочинку у кокосовому магію навпроти шуміли мріяди комах. Наполегливий шум, який зазвичай не доносився до нечутного вуха, тепер пульсував у його нервах і шумом, що здатний пробудити мертвого. Він відмовився від спроби заснути і, обернувшись саронгом, знову вийшов на веранду. Там було так само спекотно, як і всередині, і так само душно. Він був втомлений. Години тягнулися, наче налиті свинцем. Він був нарешті розбуджений голосом на сходах і вийшов. Він виявив там посильного від кімчина, який попросив його прийти і побачитись з ним. Того ранку лікар доніс своєму пацієнтову професійний візит, і більше він нічого не міг для нього зробити, але він одягнувся і вирушив. Кімчин почув про прибуття люгера, і йому було цікаво дізнатися, чого хочуть незнайомці. Йому сказали, що в той ранок лікар провів із ними годину. Він не дуже полюбляв, коли невідомі люди приїжджали на острів, велика частина якого належала йому. Капітан Ніколс надіслав лист із проханням зустрітися з ним. Але китаєць відповів, що він занадто хворий, щоб кого-небудь приймати. Капітан стверджував, що був з ним знайомий, але ким чим не пам'ятав його. Точний опис цієї людини він уже отримав, і пояснення лікаря не давало нічого, щоб допомогло йому. Виявилось, що вони будуть тут перебувати два чи три дні. «Вони сказали мені, що відпливуть на світанку», – сказав лікар Сандерс. На мить він замислився. Можливо, вони змінили свої плани, коли я сказав їм, що на острові немає ні телеграфу, ні радіо. У них немає нічого, окрім баласту, відповів Кінчим. Саме каміння. Вантажу немає взагалі? Нічого. Опіум? Кімчим похитав головою. Лікар посміхнувся. Можливо, це просто приємна мандрівка. У шкіпера проблема зі шлунком. Він хоче, щоб я щось зробив для нього. Кімчим скрикнув. Це дало йому підказку. Він згадав. Він мав капітана Ніколса на одній зі своїх шхун вісім чи десять років тому і звільнив його. Були деякі суперечки, але кімчим не вдавався в подробиці. Він погана людина, мовив кімчим, і я міг би посадити його у в'язницю. Доктор Сондерс здогадався, що оборудка, якою б вона не була, була далеко нечесною. І цілком могло стати, що капітан Ніколс. Знаючи, що кімчим не ризикне порушити судову справу проти нього, взяв більше, ніж його справедлива, частина прибутку. На обличчі китайця був потворний вираз тепер він уже знав усе про капітана Ніколса, він втратив свідоцтво, виникли проблеми зі страховою компанією, і відтоді він із задоволенням влаштовувався на роботу до власників, які не цікавились такими речами, він сильно пив. Допоки його шлунок не підвів його. Він заробляв на життя, як міг. Він часто опинявся у відставці. Але він був першокласним моряком, і він отримав роботу. Він недовго її тримав, бо працювати чесно для нього було неможливо. «Ви скажіть йому, що краще йому дуже швидко піти звідси», – сказав Кім Чин. І щоб закінчити, він раптово перейшов на англійську. Розділ сьомий. Вже настала ніч, коли лікар Сандерс неспішно спустився до магазину Кімчина. Нікос і Блейк сиділи там і пили пиво. Він відвів їх до будинку відпочинку. Моряк був сповнений балачок і жартівливого типу, але Фред залишався похмурим і мовчазним. Лікар Сандерс відчував, що він прийшов проти своєї волі. Коли він увійшов до вітальні «Бунгало», він швидко підозріло озирнувся, ніби чекав, сам не знаючи чого. А коли домашній гектор раптом різко закричав, він здригнувся з несподіванки. «Це лише ящерка», – сказав лікар Сондерс. «Але вона змусила мене підстрибнути». Доктор Сандерс покликав Акея, свого хлопчика, і велів йому принести віскі та декілька келхів. «Я не насмілюся його пити», – промовив капітан. «Для мене це отрута». «Дозвольте мені подивитися, що я можу зробити для вас», – сказав лікар Сондерс. Він підійшов до медичної скриньки і щось змішав у склянці. Він дав це капітанові і велів йому прокрутнути. «Можливо, це допоможе вам з'їсти вашу вечерю у спокої». Він налив візки собі та Фреду Блейку, і завів патефон. Молодик слухав платівку, і його вираз обличчя став більш жвавим. Коли вона закінчилася, він сам поставив іншу. І злегка похитуючись у ритмі, став дивитися на прилад. Він крадькома один чи два рази зиркнув на лікаря. Але лікар робив вигляд, що не помічає його. Капітан Ніколс з його неспокійними очима продовжував розмову. Вона складалася в основному з запитів то про того чоловіка, то про іншого. А коли Акей приніс обід, вони сіли за стіл. «Я насолоджуюсь своєю їжею», – мов капітан. Невишукано зауважте. Мені подобається добра і мені подобається проста. Я невеликий їдок і ніколи не був таким. Холодний кусень м'яса і пара овочів, трохи сиру». Щоб закінчити, і я задоволений А потім, через 20 хвилин, точні як за годинником, нестерпні страждання Я кажу вам, що життя не варте того, щоб жити, коли ви страждаєте так, як страждаю я Ви коли-небудь знали старого доктора Вона? Один з кращих У нього також була сильна диспепсія І він повісився Я не здивуюсь Якщо в один із цих днів я теж це не зроблю. А Кей був непоганим кухарем, і Фред Блейк віддав належне обіду. Це задоволення після того, що ми їли на люгері. Більша частина цього походить із консервів, але хлопчик приправляє спеціями. Китайці природжені кухарі. Це найкращий обід, який я їв за останні п'ять тижнів. Лікар Сондерс згадав. Як вони повідомили, що приїхали з острова четвер. Що це за місце, острів четвер? Він запитав. На це відповів капітан. Пекельне місце немає нічого, крім кіз. Вітер дме шість місяців на рік, діє вам на нерви. Капітан Нікол зговорив із блиском в очах, як ніби побачив, що ховається за простим питанням лікаря і був радий з того, як він відповів на нього. «Ви там живете?» – запитав лікар Сондерс молодика. «Ні, Брізбейні», – різко відповів він. «У Фреда є трохи капіталу», – сказав капітан Ніколс. І він захотів поглянути, чи не знайде чого-небудь у цих краях, куди б міг би вкласти ті гроші. Це була моя ідея. Бачите, я знаю всі ці острови вздовж і впоперек». І я кажу, що у вас є рідкісні шанси для молодої людини із невеликим капіталом. От що я зробив би, якби я мав капітал? Купив би плантацію на одному із цих островів. А можна ще трохи порибалити перли, сказав Блейк. Ви можете отримати стільки робочої сили, скільки захочете. Праця тубільців – це єдине, що потрібно. Тоді ви байдикуєте і дозволяєте іншим працювати на вас. Прекрасне життя. Чудова справа для молодого хлопця. Бігаючи очі шкіпера на мить зупинились на спокійному обличчі лікара Сондерса. І неважко було помітити, що він спостерігає за враженням від того, що він говорив. Ось чому ми оселились на цих островах. Продовжив він. На цих островах мало чого такого, чого не знав би старий Кімчим. І мені спало на думку, що ми могли б мати з ним справу Я сказав хлопчику в магазині Щоб він переказав старому Що я тут Я знаю Він мені казав То ви бачились з ним? Він щонебудь говорив про мене? Так, він казав Він казав, що вам краще забиратися звідси До Біса дуже швидко Чому? Що він має проти мене? Він не сказав у нас були невеликі чвари. Я це визнаю. Але це було цілу вічність тому. Нема сенсу весь цей час тримати щось проти людини. У капітана Ніколса була незвична риса характеру. Бо він міг зіграти злий жарт з людиною, не відчуваючи до нього згодом ніяких поганих почуттів. І потім не міг зрозуміти, чому постраждала сторона може продовжувати таїти злобу. Лікар Сондерс помітив цю особливість. «У мене склалося враження, що у Кімчина хороша пам'ять», – сказав він. Вони говорили то про одне, то про інше. «Знаєте, раптом мову капітан, я не вірю, що у мене сьогодні ввечері буде диспепсія». «Скажіть, що це були за ліки, які ви мені дали?» Невеликий лікарський препарат, який я вирішив буде корисний у таких хронічних випадках, як ваш. Я б хотів, щоб ви мені дали його ще трохи. Наступного разу це може не принести вам ніякої користі. Те, що вам потрібно, це лікування. Ви думаєте, що зможете мене вилікувати? Лікар побачив, що його слушна нагода наближається. Я не знаю». Якби я міг поспостерігати за вами кілька днів, спробувати одну або дві речі, я міг би дещо для вас зробити. У мене з'явилось значне бажання залишитися тут надовго і дати вам час збагнути. Ми нікуди не поспішаємо. А як щодо Кімчина? А що він може зробити? Обличчя, це, сказав Фред Блейк. Ми не хочемо тут ніяких неприємностей. Ми відпливаємо завтра. Це добре вам так говорити. Ви не страждаєте так, як я. Слухайте, я скажу вам, що я зроблю. Завтра я піду до старого диявола і дізнаюся, що він має проти мене. Ми відпливаємо завтра, повторив інший. Ми відпливаємо тоді, коли я скажу. Двоє чоловіків митю поглянули один на одного. Шкіпер посміхався зі своєю звичною лисічою добродушністю, але Фред Блейк насупився із похмурим гнівом. Лікар Сондерс перервав сварку, яка вже була у повітрі. «Я не думаю, що ви знаєте китайців так добре, як я. Якщо вони нападуть на вас, вони не відпустять вас, скільки не просіть». Шкіпер грюкнув по столу клаком. Це було лише питання на пару сотень фунтів старий кім багатий, неначе проклятий, і яка йому різниця, все одно він старий шахрай. Хіба ви ніколи не помічали, що ніщо так не ранить почуття шахрая, як те, що інший шахрай з ним нечесно повівся. А якщо доктор дасть вам ще трохи ліків і скаже, що робити, з вами все буде в порядку, сказав Блейк. «Ні, я цього не зроблю», – сказав лікар Сондерс. «Але я скажу вам ось що. Я ситий по горло цим богом забутим островом. І хочу вибрати звідси, якщо ви перевезете мене на Люгарі до Тімора, Макасара або Сурабаї. Ви отримаєте все, що захочете». «Це ідея», – сказав капітан Ніколс. «До біса гидка», – вигукнув інший. «Чому?» Ми не можемо перевозити пасажирів. Ми можемо записати його в команду. Там немає приміщення. Я гадаю, лікар не надто розбірливий. Ані трохи. Я сам принесу з собою їжу і питво. Я куплю багато консервів у кімчина. І у нього повно пива. Нічого не вийде, сказав Блейк. «Послухай, ну, парубче, хто віддає накази на моєму човні, ви чи я?» «Якщо докопатись до суті справи, то я». «Негайно викиньте це з голови, мій хлопчику. Шкіпер я, і як скажу, так і буде». «Чий це човен?» «Самі добре знаєте, чий це човен». Лікар Сандерс із цікавістю спостерігав за ними, його мучить швидкі очі – Нічого не опускали. Капітан втратив всю свою добродушність, і його обличчя вкрилися червоними плямами. У юнака був грізний вигляд. Його кулаки були стиснуті, а голова нахилена вперед. «Я не хочу, щоб він був на човні, ось і все!» – закричав він. «Та годі вам?» – сказав лікар. «Це вам не зашкодить. Це триватиме лише п'ять чи шість днів». «Будьте добрішими. Якщо ви не візьмете мене з собою, мені доведеться залишитись тут, бо знає, як ще довго». «Це ваша турбота. Що ви маєте проти мене?» «Це моя справа». Лікар Сондерс запитально поглянув на нього. Блейк був не тільки сердитий, він був знервований. Його красиве похмуре обличчя було блідим. Було цікаво, чому він так не бажає дозволити йому прийти на люгер. У цих морях люди не церемоняться в подібних речах. Кімчин сказав, що вони не везли вантажу, але це міг бути той вантаж, який не займав багато місця, і його було легко сховати. Ні морфій, ні кокаїн не займали багато місця, і можна було заробити багато грошей, якби ви його доставили. У належні місця Ви зробите для мене Велику послугу Сказав він м'яко Вибачте, я не хочу здаватися Огидним, але я і Ніколос Тут у справах І ми не можемо зійти із цього шляху Щоб висадити пасажира У місці, куди ми Не хочемо йти Я знаю лікаря 20 років Сказав Ніколс, З ним усе гаразд ви ніколи не бачили його до сьогоднішнього ранку. Я знаю про нього все. Капітан посміхнувся, показавши свої зламані, знебарвлені маленькі зуби. І лікар Сендерс подумав, що йому слід їх видалити. І якщо те, що я чув, правда, то він мало що має на жодного з нас. Він кинув на лікаря проникливий погляд. Було цікаво побачити жорсткість за його добродушною посмішкою. Лікар витримав цей погляд, не здригнувшись. «Ви не могли б сказати, чи влучив лихий випад у ціль? Чи він поняття не мав, про що говорив шкіпер?» «Коли я кажу ні, я маю на увазі ні», – вперто відповів молодий чоловік. «О, як ви мене втомлюєте», – сказав Ніколс. «Тут нема чого боятись». «А хто сказав, що я боюсь?» «Я сказав». Мені нема чого боятись. Послухайте, я не хочу спричиняти сварку поміж вами двома. Якщо Блейк не хоче мене, давайте більше не будемо про це говорити. Але я хочу вас, заперечив Шкіпер. Для мене це один шанс на мільйон. Якщо є на світі людина, яка може мені допомогти, так це ви. І ви думаєте, що я прогавлю таку можливість? Ось так? «Ви занадто багато думаєте про своє травлення», – сказав Блейк. «Це моє переконання. Якби ви просто їли те, що ви хотіли, і не турбувалися, з вами було б все в порядку». «Так ви думаєте, що це все вигадка?» «Ну, якщо ви мене запитуєте, то я думаю, що це вигадка». «Ви сучий син». «Кого ви назвали сучим сином?» «Я вас назвав сучим сином». «О, замовкніть!» – сказав лікар. Капітан Ніколс гучно відригнув. «Тепер цей бастрюк знову до цього призвів. За три місяці єдиний день, коли я міг сісти після вечері і відчути себе спокійно. А тепер він знову до цього призвів. Такий розлад – це моя смерть!» «Мені дуже шкода це чути», – сказав лікар. «Всі вони говорили одне й те ж, всі вони кажуть, капітан, ви просто жмут нервів, чутливий, ви ніжніший за дитину. Лікар Сондерс був сповнений глибокого співчуття. Вас потрібно поспостерігати. Я не кажу, що зміг би вилікувати вас за шість або сім днів, але я міг би поставити вас на шлях до цього. А хто сказав, що ви не прибудете на люгер? Блейк. І наскільки я розумію, він господар. О, справді? Що ж ви помиляєтесь? Я ж кіпер, і те, що я кажу, так і буде. Збирайте свої речі і приходьте на борт завтра вранці. Я запишу вас у члени екіпажу. Ви не зробите нічого подібного, сказав Блейк, скочивши на ноги. Я маю такий же вплив, як і ви, і я кажу, що він... Не прийде. Ви думаєте, що я вас боюсь? Невже ви думаєте, що я вештався по всьому світі, коли ви ще не народились, не знаючи, як подбати про себе? Стромите мені ніж в спину? Егеш? А хто буде керувати човном? Ви і ті четверо чорних негрів? Ви змушуєте мене сміятись. Та ви не відрізняєте один край човна від іншого. Блейк знову. Стиснув кулаки. Двоє чоловіків вирячились один на одного, але в очах капітана була глузлива посмішка. Він знав, що коли справа дійде до розкриття карт, у нього буде перевага. В іншого вирвалось легке зітхання. «Куди ви хочете відправитись?» – запитав він лікаря. «На будь-який голландський острів, де я зможу знайти корабель, який візьме мене у потрібний мені напрямок. Гаразд, тоді приходьте. У всякому разі це буде краще, ніж залишатися наодинці із цим». Він кинув на шкіпера погляд без силої ненависті. Капітан Ніколс добродушно засміявся. «Це правда, це буде товариство для вас, мій хлопчику. Завтра близько десятої виходимо. Це вам підходить?» «Мені підходить» сказал лікар